Vem där? Allt bra med er. För mig är det tillfället ganska bra. Men det hade kunnat varit både bättre och sämre faktiskt. Min karriär började i Veles Sarsfield. Där jag spelade mellan åren 2001 och 2005. Men min debut i Premier League gjorde jag 17 augusti 2008. Det blev 1-1 mot Manchester United. Och Alan Hansen på BBC sa att jag var den spelare som imponerade mest av alla under första omgången. Jag spelar fortfarande i samma lag som jag debuterade för 2008. Den enda avsteckaren var en liten utlåning till Norwich. Han du. Bra jobbat. Han du klar? Yes. 10 poäng gratis. <laughs> ja, det var gratis. Han är nu också säker också. <laughs> det var allt jag hade på 10 poäng. Nu hoppar jag vidare till 8 ja, poäng. Ja, vi får inte Nej. Uh, är du med? Mm. Uh, jag kan spela både till höger och vänster Med nummer 18 på tröjan Innan jag kom till England Och mitt nuvarande lag Så spelade jag i Mallorca Där blev det tre säsonger 96 matcher och totalt fem mål Den 13 januari 2014 Blev jag som sagt utlånad till Norwich Den utlåningen tog hårt på mig Och jag tyckte min klubb svek mig Jag fyller 32 år i år Faktiskt på samma datum som den fantastiska Jörgen Söderberg. Mitt namn är lite svensk klingande, men jag är inte ett duggsvensk. Jag är så dålig på den här tävlingen, så jag vet faktiskt fortfarande inte varför jag bara hoppar över. Var med. Ja, ja vänta lite Nej, jag måste gå vidare på sex poäng Man får inte tänka hur länge som helst Messi har en gång sagt Att jag är den mest tekniska spelare han sett. Jag vet inte om jag håller med Eller om Messi bara ville låna pengar Dennis mm. Jag tror inte mer, jag kommer inte komma på vad han heter Jag kallar mig själv för El Galgo Som betyder hand, Men fansen kallar mig för Spiderman Detta efter att jag satte på mig ja, Fast du får inte gissa här ändå Nej det efter att jag satte på mig en Spider-Man-mask för att fira ett mål när jag spelar med Jorka. Idag har jag namnet istället ändrats till Spider-Mag. Eftersom att jag spelar vid en Ja, jag är Fan, kan du ta det på riktigt imponerande? Jag tror det jag men... Ja, men du får inte icn Per, så du får. Ja, jag får, jag får, jag får fyra. Jag får fyra fyra poäng. Jag hör ju med. Dego Maradona tog ut med landslaget VM 2010. Och han sa också att vårt landslag representerades av åtta spelare. Plus mig, Mascherano och Messi. Senaste åren så har inte blivit så mycket spel. Jag har gått igenom en behandling för cancer. till stickelkancer. Jag är nu tillbaka från sjukdom och utlåningen. Och gjorde comeback i år. Jag fick stående ovationer när jag hoppade in. Och fick även kaptensvinden på armen. Nu får du gissa, här. Ja, så. Ah, Två poäng. Ja, men i alla fall. Jag delar förnan med Marks pojkvän och även Madeleines ex expojkvän. Jag vill dock även att ni kan rätt, ha rätt efternamn på mig. Ja, vi har ju tio. så det ja, får vi klämma. Vem är jag, Andy? Ja, Jonas Guterres. Efternamnet Gu kanske är lite Gu fel. Gu ja, ja, ja, jag samma. Jonas ja, Guterres. Guterres. Ja, men får vi höra? Tio poäng, det var ju fantastiskt. Ja, ja stort. Var det utlåningen till Norwich? <laughs> Nej, men det känns som att jag, har, jag läste på om honom. Ja, jag har ju gillat honom sen, sen han kom till England och alltid tyckt att han var en skönspelare. Sen så läste jag på lite om honom. Det stod ju någon artikel i Aftonbladet för länge sedan. Jag läste jag om hela den här cancer ja. ja, men det är... Men jag blev ju lurad mm. av ditt olla. Jag tror det var spanjor då. <laughs> jag skrev så då var jag. Jag ska, även i Argentina pratar de ju så Väldigt särskilt. Ja, mm. ja det visste jag inte jag vilken klubb tiden. det var. Så jag tänkte så vem fan visste är det i, någon, i klubb sarsfin? det var? Väldigt Nej. De har ju tagit fram jättemånga ja, stora. Nej, men det visste jag inte. Nej, okay. jag, kan inte veta allt, så jag tänkte så här, svensklingande, då var inne på e. Andersson. Men, men du tog en... det på att Messi en gång sa att han var den ja. mest. Teknologi. Precis, för det var ju inför V ja, där och det ja. var man bara oh, ja, yeah, ja, yeah, right. Han var, den bästa. han var den bästa han har spelat med sådana gången. Ja, han, han hyllade ju honom sjukt. Ja, ja Enkel. Ja, en var... enkel lek det här. Vad var det, tippa på Andi? Vad ja. var det fyra på? Nej, ja, jag fick en sexa. Ja. Fyra, jag höjer mig. Ja! Kanske att jag närmar mig dig. Det är klart att jag närmar mig, men frågan om jag kommer i kapp. Ja, nu ska vi tvär gå vidare.